Pista 10 M.C. Imaginile retransmise de televiziunea franceză erau într-adevăr impregnate de agresivitate și de violență, la fel ca acelea pe care le-am văzut după manifestațiile de la sfârșitul lui ianuarie. Doina Cornea, oh, în 28 și 29 a fost și mai rău. Încă din 28, manifestația era pe punctul de a se transforma într-un măcel. Mare parte din populația capitalei, cam 150.000 de persoane, ieșise în stradă ca să arate că refuză comunismul și că nu aderă la front. Și atunci s-a încercat în mare grabă să se compromită manifestația, folosindu-se iarăși aceleași procedee. Distribuire de băutură, etc., Manifestanții cereau să vină televiziunea, care n-a vrut însă să transmită imagini în direct. A transmis, în schimb, un apel la adresa muncitorilor din București. M.C. Revoluția e în pericol, presupun. D.C. Muncitorii au răspuns într-adevăr apelului, fără să fie cei drept prea mulți. Doar un grup de persoane suspecte înarmate cu băte. Dar realmente extraordinar a fost faptul petrecut a doua zi. Dis de dimineață, în gara de nord, au sosit din vala mai multe trenuri speciale tixite cu mineri. Să aduci mineri de la o distanță de câteva sute de kilometri era într-o luni, nu într-o zi liberă. Cine le-a plătit ziua de lucru? Cine le-a plătit biletele de tren și mai ales cine le-a pus la dispoziție trenuri speciale? Și Ceaușescu aducea în același fel oameni din provincie ca să-l aplaude. Dacă analizezi rezultatul obținut, îți dai seama că deturnarea acestor manifestații s-a făcut în mod absolut evident pentru a dezvinovăți securitatea, a învinovăți armata, din care o parte devenea tot mai ostilă comunismului și frontului. Așa cum au dovedit-o, de altfel, ceva mai târziu, manifestațiile militarilor de la începutul lui februarie și, în fine, pentru a dezmina populația, întărâtându-i pe muncitori împotriva intelectualilor. Și o lună mai târziu, pe unguri împotriva românilor, pe toți împotriva tuturor, pentru a discredita prin calomie partidele politice, pe scurt pentru a împiedica societatea civilă să se organizeze. M.C. Care ar fi în rezumat concluziile pe care le trageți în urma celor petrecute în luna ianuarie? D.C. Cred că se poate spune că toată perioada aceasta s-a caracterizat printr un haos de evenimente, căci ne aflăm în prezența unor evenimente destul de disparate în aparență, a căror logică nu e vizibilă la prima vedere, și asupra cărora ne nepărăsind limba de lemn, n-a făcut niciodată niciun comentariu, cum nu a făcut nici asupra identității sale de altfel. Logica ascunsă a evenimentelor avea în vedere consolidarea puterii. Cum este de neconceput ca puterea să se ocupe de astfel de manipulări, fără să dispună, în umbră, dorețea solidă, pe care frontul n-ar fi avut-o nici de cum la dispoziție, dacă s-ar fi desprins, precum o pretinde de structurile comuniste, văd în cele petrecute în luna ianuarie, dovada clară că el se sprijină cel puțin pe o parte din securitate și, probabil, pe o parte din armată, care mi se pare și în momentul de față, îndeajuns de dezbinată. M.C. Așadar, una din problemele cele mai grave care se pun în România este că securitatea continuă să existe. Doina Cornea Formal, securitatea a fost neutralizată. Ea a trecut din primele zile sub controlul armatei. Cu fondul, problemei însă nu s-a făcut nimic. S-a deschis, într-adevăr, o anchetă pentru a stabili responsabilitățile diverselor cadre ale securității sub Ceaușescu. Dar procurorii care se ocupă de dosare sunt aceiași ca mai înainte. Închipuiți-vă că vrând la rândul meu să depun o reclamație pentru tot ce am avut de îndurat sub Ceaușescu După mai multe tentative de a o înregistra, rămase fără rezultat Într-o bună zi am dat peste procurorul militar al Clujului Care emisese două mandate de arestare împotriva mea și două împotriva fiului meu Lucra acum cot la cot cu cel trimis de la București Amândoi se ocupau de ancheta împotriva securității în județul Cluj dar nu era să facă o anchetă împotriva lui însuși au fost pe aici, pe acolo, învârtiți puțin prin țară, astfel ca victimele să nu-și poată găsi prea ușor proprii gălei, alegându-se adesea, se spune, cu câte o avansare din aceste transferuri. Și acum totul este ca mai înainte. Comunicațiile telefonice sunt ascultate, secretul corespondenței e violat, arestările arbitrale proliferează iarăși și frontul are la dispoziție o structură excelentă pentru a crea diversiunile de care are nevoie. M.C. După informațiile pe care le avem noi, în Franța, foarte puțini membrii ai securității au fost inculpați până acum. De ce? Da, așa este. La Cluj, de pildă, sub presiunea opiniei publice, au fost până la urmă băgați la închisoare șeful securității și mâna lui dreaptă. Câteva săptămâni după aceea însă, spre marea mea surprindere, îl văd că se plânge în cotidianul nostru local, că e prea frig în celulă, că hrana nu este bună, etc. Mă întreb atunci de ce tratament se bucură el în închisoare și mai ales dacă și tovarășii lui de detenție pot da interviuri presei. În vremea mea n-aveam nici măcar dreptul să scriem și cu atât mai puțin să avem legături cu exteriorul. Ori, după câte știu, n-a fost anunțată de atunci nicio reformă a regimului penitenciar. G, Toate aceste constatări făcute în luna ianuarie vă hotărăsc să părăsiți Frontul Salvării Naționale. În ianuarie le întoarceți spatele. Doina Cornea da, eram tot mai nemulțumită de ce vedeam când, spre sfârșitul lui ianuarie, mai întâi BBC-ul, apoi Radio Europa Liberă, au anunțat că frontul hotărâse să participe la alegeri. M.C. A fost picătura care a făcut să se reverse paharul. D ce? Da, nu numai că nu puteam garanta pentru o conducere care numai după o lună de la venirea la putere își renega deja angajamentele, dar în plus consideram că era inacceptabil ca o putere de stat care își asigurase stăpânirea asupra principalelor, în mijloace de informare și propagandă, a tuturor pârghilor de conducere să devină totodată un partid politic. Cercul se închisese și frontul lua pur și simplu locul, cald încă al Partidului Comunist. Cu o săptămână înainte de a ieși din front, l-am prevenit pe domnul Iliescu într-o convorbire telefonică de intenția mea. I-am spus cam următoarele, nu s-a luat nicio măsură de îngrădire a securității. Dacă într-o săptămână nu veți face nimic în acest sens, voi ieși din front. De asemenea, dacă frontul, așa cum se zvonește, va deveni partid politic, voi ieși din front. În sfârșit, dacă ajutoarele umanitare destinate populației nu vor fi distribuite populației în magazine pe bază de bonuri, voi ieși din front. Cum vă permiteți? A fost tot ce mi-am spus ce, Deci, așa cum anunțase rățâncă din 26 decembrie, un frontul nu și-a respectat promisiunile, ați intrat în opoziție. Dar din acel moment, atmosfera din jurul dumneavoastră se schimbă. Doina Cornea. Da, atmosfera din jurul meu se schimbă. Chiar și înainte, de altfel, începu să apară apara atacuri împotriva mea în presă, căci îmi exprimasem deja îngrijorarea în privința frontului în interviurile pe care le-am dat în ianuarie, atât presei românești cât și presei occidentale. Dar din momentul în care am părăsit frontul, campania care s-a dezlănțuit în presă împotriva mea a devenit într-adevăr cu mult mai virulentă și mai ales mai sistematică. Ce m-a surprins a fost că același subiecte de calomiere, redat de altfel în termeni aproape identici, era exploatat în aceeași zi de ziare foarte diverse nu numai la Cluj sau la București dar mai ales în micile cotidiene locale din orașele de provincie M.C. Puteți să ne dați un exemplu în acest sens? Doina Cornea Da, de exemplu în mai multe județe relativ îndepărtate cotidinele locale afirmau că aș fi fost văzută cu o zi în urmă distribuind dolari din partea Partidului Sărănesc Numai că eu făceam în timpul acela o călătorie în țările nordice Era ridicol M.C. poate că nu era chiar așa de ridicol, căci cel puțin cei care vă calomiau erau siguri în felul acesta că nimeni nu ar fi putut să vă vadă în alt loc din România în aceiași zi. Doina Cornea, poate că aveți dreptate. În orice caz, era evident că această campanie era dirijată din umbră. În plus, am găsit de mai multe ori în aceste articole, amănunte privind trecutul meu sau familia mea, care nu erau în sine importante, dar care n-ar fi putut fi cunoscute decât cu ajutorul unui serviciu de informații în toată regula. M.C. Credeți că această campanie a fost eficace? D.C. Da, cred că a fost foarte eficace. Multă lume i-a dat crezare, să știți mai ales în ce privește interpretarea celor spuse de mine pe tema privatizării, pe de-o parte, și a ajutoarelor economice, pe de alta. MG, Care trebuiau acordate guvernului român, după părerea dumneavoastră, numai dacă acesta s-ar fi dovedit realmente hotărât să instaureze democrația. Doina Cornea și cel în continuare același lucru, cu toate că ceea ce spun continuă să îmi producă personal neplăceri. Cred sincer că guvernul nu va accepta să adopte realmente o cale democratică, fără aceste presiuni din exterior. De altfel, în ultima vreme, multe guverne occidentale au ajuns ele însă la aceleași concluzii. Cât despre privatizare, care este după mine o etapă absolut necesară în democratizarea României, Frontul și presa frontului au făcut tot ce a fost cu putință ca să o transforme într-o sperietoare. Cred că cei români care pretind că i-am dezamăgit și care îmi scriu, acuzându-mă că vând țara marelui capital și că doresc reîntoarcerea inegalităților sociale, fie au uitat, fie n-au cunoscut scrisorile mele din ultimii ani, căci am cerut întotdeauna în scrisorile către Ceaușescu privatizarea a cel puțin o parte din economie. M.C. Primiți multe scrisori conținând critici din partea compatrioților dumneavoastră? Doina Cornea, da, în fiecare zi, și mai ales scrisori conținând insulte și amenințări cu moartea. Cele mai multe anonime, firește. Altele mi se par absolut suspecte. M.C. Adică, de, de ce. De exemplu, scrisori din partea unor persoane care se prezintă drept medici, profesori, ingineri și care nu numai au un limbaj de birjari, dar par să ignore în plus cele mai elementare reguli de ortografie. Primesc de asemenea multe telefoane cu amenințări și injurii, dar aș dori să subliniez că nu sunt nici de cum singura în situația asta. Toți prietenii mei de la Grupul pentru Dialog Social, ziariști de calitate de la România Liberă, ca să nu mai vorbim despre liderii partidelor de opoziție, toți suntem calomniați în presă, amenințați cu moartea, insultați la telefon. M.C. Ce scop are, după părerea dumneavoastră, această campanie de calomiere? D.C. Scopul imediat a fost, în mod evident, electoral. S-a încercat astfel să se deturneze populația de la partidele de opoziție, de la disidenți, de la toți cei care constituiau un pericol potențial pentru tendințele totalitariste ale frontului. Și s-a reușit. O parte a românilor ne deteste astăzi, în special pe mine, bănuiesc, că văd în mine o trădătoare, o ființă lipsită de inimă, care vrea să înfometeze populația și care totodată se îmbogățește, primind bani din străinătate sub formă de premii și onorarii pentru interviurile acordate. Me, Ce intenționați să faceți pentru a vă apăra de aceste calomii? De! Ce? Nu plănuiesc să fac ceva pentru a mă apăra personal. Ar fi de altfel absolut iluzoriu, atâta vreme cât principalele mișloace de informare rămân în mâinile acelora care dirigează calomnia. Dar voi continua să fac ceea ce am făcut și până acum, ceea ce fac și în acest moment. Voi demasca manevrele și necinstea aflate la baza acțiunilor frontului și îi voi chema pe compatrioții mei să se alăture acelor forțe politice care se declară deschis împotriva comunismului. M.C. Pe scurt, veți continua să depuneți mărturie. D.C. De da. M.C. Sub ce format trebuie, după părerea dumneavoastră, să se manifeste sprijinul țărilor occidentale în această chestiune concretă? Doina Cornea. Cred că ajutorul formațiunilor politice și sindicale europene va fi foarte important în anii următori pentru opoziția românească. Pe urmă, dacă este posibil, dacă occidentalii mai au încredere în noi, le cere să continue operațiunea Vila Jumen. M.C., în tot timpul acestor convorbiri, care se apropie acum de sfârșit, am rostit deseori cuvântul democrație. Pot să vă întreb care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în general un regim politic și, în particular, regimul românesc, pentru a se putea numi în ochii dumneavoastră democratic. Doina Cornea. Prima condiție este, după mine, pluralismul politic în cadrul unui stat de drept și pun cu bună știință acest lucru înaintea structurării societății civile, sindicate, asociații, ligi, etc., pentru că el o condiționează cu necesitate. În al treilea rând, în domeniul economiei, văd, repet, o legătură indisolubilă între democrație și proprietatea privată. Asta nu înseamnă că exclud proprietatea colectivă sau chiar în anumite condiții, Proprietatea de stat, dar ceea ce trebuie să stea la baza unei democrații este principiul proprietății private. M.C. Da, dar luând în considerare cazul României, nu se poate totuși să treci de azi pe mâine de la o economie de stat la una pe bază de proprietate privată. Este poate necesar pentru o vreme ca statul să mai fie încă prezent în anumite sectoare economice. De ce? Bineînțeles, statul va trebui la început să suporte din punct de vedere economic și social să subvenționeze multe sectoare, dar asta nu e nici de cum în contradiție cu descentralizarea economiei, cu autonomia întreprinderilor din punct de vedere al producției, al contractelor, al înțelegerilor comerciale. Pentru alte sectoare cu performanțe mai bune se pot lua încă de pe acum în considerare desprinderea lor din ghearele statului datorită investițiilor străine. M.C. Pe scurt, sunteți al liberalismului, atât în plan politic, cât și în plan economic. D.C. Da, bineînțeles, căci atâta vreme cât liberalismul economic nu este asigurat, atâta vreme cât economia se află în mâinile statului, nimeni și nimic nu poate garanta respectarea drepturilor și a libertăților. M.C. Nu aveți totuși și unele observații critice la adresa democrațiilor occidentale? Doina Cornea, ba da, și astfel ajung la ultima, dar nu și cea mai neînsemnată dintre condițiile mele. Dimensiunea etică ce mi se pare absolut necesară în orice societate și care ar trebui să dirigeze toate sectoarele vieții unei țări. Căci există, nu-i așa, o morală a politicii, o morală a economiei. Elementul etic ar trebui să fie cel primordial în orice societate, căci ele cel chemat să împiedice proliferarea abuzurilor și a nedreptăților, să apere drepturile individuale și colective, să vegheze ca valorile, toate valorile, cele morale, dar poate și cele culturale, religioase, să fie respectate. Pe scurt, este singurul capabil să asigure înflorirea spirituală a unei societăți. Slăbirea dimensiunii etice în viața politică, socială, economică a unui popor îl îndepărtează de spiritualitatea sa și totodată de rădăcinile sale, supunându-l primatului cantității și dispersării. M-C Este, după părerea dumneavoastră, situația societăților occidentale? D.C. Nu, nu numai. E mai degrabă tendința generală a epocii noastre. Poate că acesta e prețul pe care îl plătim pentru progresul tehnicii. Tehnica ține de primatul cantității. Nu pot să o consider decât ca pe o goană continuă către tot mai multe obiective, tot mai multă diversitate, tot mai repede, tot mai departe. O înțeleg foarte bine, dar cred că tendința aceasta e periculoasă pentru om, căci îl proiectează statornic înspre exterior, îndepărtându-l de el însuși. Ar trebui să reflectăm cu toții, cred, la mijloacele prin care am putea depăși această urmare nefastă a progresului. M C. Nu credeți că în țările care tocmai s-au eliberat de comunism există potențial o nevoie stringentă de morală mai mare decât în alte părți? De ce? Poate că am fost atâta vreme silit să ne întoarcem asupra noastră înșine. și nu se întâmpla nimic. De cele mai multe ori în societatea noastră nu aveam ca în Occident o dinamică socială, un ritm rapid, distracții. Astfel că e posibil să fi prins gustul meditației. Să nu pierdem însă din vedere faptul că în plan global, consecința acestor regimuri a fost totuși distrugerea ființei noastre interioare și a gândirii. Din fericire au rămas câțiva bărbați și femei de bună calitate în Cehoslovacia, Polonia, poate și la noi, care au descoperit tocmai importanța celui de al patrulea element care face cu putință democrația autentică, elementul etic. N-am luat realmente cunoștință de textele cartei 77 decât foarte târziu și am rămas extrem de uimită, constatând similitudinea dintre formulările folosite acolo și ale mele, fără să fie existat niciun contact, fără ca ele să fie exercitat nici cea mai mică influență asupra mea. Pentru membrii cartei, pentru anumiți gânditori polonezi, esențial este să trăiești în adevăr. Fiecare individ ar trebui să fie conștient că trăiește în lumea aceasta ca să aducă întrânsa prin viața sa ceva. Și acest ceva trebuie să fie viu. Puțină bunătate, puțină adevăr, puțină cinste sau frumusețe, umilință, iubire, fără de care ai trăit în zadar. M.C. Ne invitați în acest mod să-i recitim pe Montesquieu și pe Rousseau, pentru care democrația nu poate exista fără cetățeni cu calități morale. Doina Cornea Da, firește căci societățile se aseamănă celor ce le-au clădit încă mai mult decât orașele. Calitatea indivizilor determină calitatea societăților, așa cum calitatea locuitorilor unui oraș se reflectă în catedralele lor. M.C. Amintați adineauri de drepturile omului, precizând că ele cuprind atât drepturi individuale cât și colective. Printre aceste drepturi colective există astăzi un consens în Europa privind marea importanță acordată drepturilor minorităților. Pe de altă parte, și mai ales în urma celor petrecute în România, la Târgu Mureș, în luna martie, se poate constata că problema drepturilor minorității maghiare din Ardeal constituie una din principalele mize politice de mâine în această parte a Europei. Ce poziție aveți în această problemă? De ce? Ar lua prea multă vreme să povestesc în amănunt despre evenimentele de la Târgu Mureș. De la bun început, ungurii s-au dovedit poate prea nerăbdători cerând imediat niște drepturi legitime fără îndoială, dar pe care nici românii nu le obținuseră încă. Mă refer la problema școlilor. De altfel, cei mai moderați dintre ei au adresat comunității maghiare un apel la calm, că era firesc să ne aștepte reforma învățământului promisă pentru la toamnă, în loc să fie izgoniți din școlile maghiare în plin an școlar, elevii români care n-aveau nicio vină, numai că zvânurile, bine întreținute, circulau din plin. Iar cele două comunități, în loc să se unească spre a obține împreună, drepturile la care aspirau fiecare, s-au ridicat una împotriva celelalte. După părerea mea, populația din ambele tabere a suferit o veritabilă psihoză aurii. Trebuie să precizez că măcar parțial, spiritele au fost manipulate și supuse provocărilor. Dețin dovada că ungurii au fost incitați de către aripa iredentistă a exilului maghiar din Statele Unite ale Americii. În ajunul sărbătorii maghiare din ziua de 15 martie, peste tot în Ardeal circulau hărți ale Ungariei mari de dinainte de 1918, ceea ce a stăpânit la unii speranțe absurde, iar la alții furia. Pe de altă parte, presa frontului care a exagerat mereu reavoința ungurilor și amploarea revendicărilor lor, a jucat un rol extrem de nefast în agravarea tensiunilor. Frontul avea de altfel tot interesul să dezbine încă mai mult populația, să o abată de la ceea ce o preocupa tot mai intens, și anume securitatea și legăturile pe care el însuși le întreținea cu acest organism. Manifestațiile pe tema aceasta deveneau tot mai frecvente. În cele din urmă, conflictul a izbucnit cu patru zile, înainte de începutul campanii electorale, autoritățile făcându-se vinovate de dălăsarea despre care știți, până când țara s-a aflat în pragul unui război civil. În fine la numai câteva zile după normalizarea situației, Guvernul a anunțat instituirea unui nou serviciu de informații, care, între altele, are misiunea de a depista și a îngrădi tendințele naționaliste. Precizez totodată că nici până în ziua de azi, 27 aprilie, când Comisia de anchetă Parlamentară trebuia să-și facă public raportul, nu s-a făcut acest lucru. M.G. Da, dar cum vedeți, la modul general, rezolvarea problemei antagonismelor etnice în România? Doina Cornea Cred că o democrație autentică va rezolva absolut de la sine problema națională din Ardeal M.C. Credeți? D.C. Da, cu toată sinceritatea Nu sunt nici prea naivă, nici prea idealistă când spun asta Dar cred că altă soluție nu există nu avem altă soluție decât să trăim împreună, să continuăm să trăim împreună. dar nu o să trăim în ură vreme de secole. Trebuie să ne reîntoarcem cât mai repede la sentimentele care ne animau în timpul Revoluției și chiar înainte de Revoluție, când cele două popoare ale noastre fraternizau și își dădeau mâna. Trebuie așadar să luptăm împreună în interesul nostru comun pentru democrație și mă voi explica imediat. Pe de de-o parte, liberalismul, privatizarea, vor înlătura prin forța lucrurilor foarte multe motive de conflict. Atunci când farmaciile vor aparține farmaciștilor, cine va mai pune în discuție scrierea firmelor în ungurește sau românește? Ele vor fi scrise cu siguranță în ambele limbi, acolo unde va fi nevoie, astfel ca oricine să le poată înțelege cărui negustor, când va fi de sine stătător, îi va mai veni ideea să refuze să vorbească cu un client în limba în care se pot înțelege cel mai bine, când riscă să-l vadă pe cel interesat adresându-se în altă parte. Dacă țin seama de dimensiunea etică esențială pentru mine, cum spuneam, în orice democrație, dacă țin așadar seama de îndatoririle pe care le avem unii față de alții, de îndatoririle pe care statul le are față de toți cetățenii și față de toate comunitățile ce îl alcătuiesc, de drepturile pe care trebuie să le acorde acestora, dacă mai țin totodată seama și de faptul că pluralismul politic constituie cea mai bună garanție pentru respectarea drepturilor și tuturora, atunci mi se pare că numai o democrație reală va fi capabilă să rezolve conflictele etnice. M.C. Sunteți convinsă că prin democrație se poate depăși un antagonism milenar? Doi Corna, Poți mai întâi să-l îmblânzești, și în cele din urmă să-l depășești, dacă dai dovadă de bunăvoință. Și de altfel am avut experiența aceasta în perioada interbelică. M.C. Și credeți în aceeași ordine de idei că Basarabia trebuie să redevină teritoriul românesc? Cornea, Cu majoritatea populației e românească, Basarabia este de drept pământ românesc. Cazul ungurilor din Ardeal e diferit, că cei nu sunt decât circa 2 milioane față de 5-6 milioane de români. M.C. Dar nu e periculos să te atingi astăzi de frontierele stabilite în urma celui de-al doilea război mondial? Doina Cornea, bineînțeles că e periculos să te atinge azi de frontiere, că aceasta ar pune sub semnul întrebării problema păcii din Europa. n a spus decât că Basarabia este de drept pământ românesc. M.C. În aceste condiții, soluția viitorului n-ar fi oare o Europa a Națiunilor Unite și poate în mai mare măsură o Europa a Regiunilor decât a Națiunilor? De ce? O Europă unită? Da, o Europă ale cărei frontiere interioare să fie simbolice. Da, dar nu o Europa a regiunilor. M.C. Rămâneți o adeptă a principiului național. C? Da, cred într-o înrădăcinare a popoarelor în comunitatea lor de limbă, în comunitatea lor teritorială. Împărțirea în regiuni, adică dezmembrarea statelor naționale, mi se pare periculoasă, căci comportă un risc considerabil, acela de a degenera în sfere de influență, în hegemonii diverse. M.C. Vă simțiți mai curând româncă decât ardeleancă? D.C. De mă simt firește româncă. Aparțin acestei etnii, vorbesc limba a poporului meu, am fost de când m-am născut, cufundată în cultura, în spiritualitatea sa, în specificitatea sentimentului său religios. Ce să-i faci? Nu putem scăpa de determinațiile noastre și de altfel ele ne feresc totodată de o anume dispersare, de alienare. Me Ce? Da, iată-ne aproape ajunși la capătul conversației. Doina Cornea, sunt puțin nemulțumită de mine. Regret că n-am știut să sintetizez mai bine problemele cu care am fost confruntată și mai ales evenimentele foarte bogate și foarte dense din ultima perioadă de după Revoluție. Regret că nu am reușit, poate îndeajuns, să definesc lucrurile, să extrag din ele esențialul. Mă întreb de pildă dacă am izbutit să zugrăvesc realmente amploarea înșelătoriei la care se dedă astăzi puterea, amplarea manipulării și a dezinformării, care sunt armele ei preferate. În dărătul unei fațade pe care încearcă de câteva luni bune să o facă plăcută la înfățișare, ea practică incitarea la ură și cultivă violența. Fiecare manifestație a constituit pretextul unor noi violențe și, în consecință, a unor noi îngrădiri ale drepturilor omului. În timpul lunilor care au trecut de când a venit la cârma țării, puterea a montat rând pe rând poporul împotriva armatei, pe muncitori și mineri împotriva intelectualilor, pe românii din interior împotriva românilor din exil, pe români împotriva ungurilor și pe unguri împotriva românilor, pe bătrâni împotriva tinerilor. Și mi-e foarte teamă că mulți dintre noi riscă, în toate aceste conflicte, să luite pe adevăratul dușman, acea forță subterană pe care frontul și-a întemeiat puterea, la fel cum Ceaușescu și-o pe a sa, securitatea, ca instituția terorii. M.C. Poate că n-am vorbit de ajuns într-adevăr despre violență. Ați afirmat și ați aplicat întotdeauna în acțiunea dumneavoastră non-violența. Vă revendicați oare din Gandhi? Doina Cornea, nu am pretenția că aș cunoaște bine gândirea lui Gandhi. Ce pot spune este că tot ce am citit, scrisori, biografii, comentarii, m-a convins de extraordinara lui calitate spirituală. Dar, înainte de a vorbi despre Gandhi, țin să spun că de la primele manifestații, din primele zile ale Revoluției, românii au scandat mereu, fără violență. Deci nu e doar ideea mea. Iar nevoia aceasta a fost o permanență a tuturor manifestațiilor spontane, începând din decembrie. Poporul român e un popor pașnic. Securitatea este aceea care își consolidează puterea prin frică și sânge. Iar violența a survenit întotdeauna în timpul contra manifestațiilor. Fie datorită existenței provocatorilor, ca de exemplu în 12 ianuarie, când s-a strigat moarte pentru moarte, a fost o manifestație reacționară, după părerea mea, comunistă și reacționară fie datorită dezinformării și manipulării prin mas media și zvonuri, cum s-a întâmplat pe 29 ianuarie și 18 februarie, când au fost aduși minerii la București sau în luna martie, când s-au trimis sărani români la Târgu Mureș, băgându-li se încap că ungurii ele măcelăresc copiii. M.C. excludeți în not hotărât și definitiv recurgerea la violență. Doina Cornea. Da, exclud violența în mod categoric, din orice acțiune umană. Tot din cauza asta am scris în presă împotriva pedepsei cu moartea. Sunt numai și numai pentru dialog, pentru manifestații da, dar pentru manifestații pașnice. Adesea, singurul procedeu de sili puterea să accepte dialogul. Sunt în mod hotărât contra violenței, căci ea provoacă întotdeauna ca reacție alte violențe. M.C. Nu credeți însă că există cazuri limită, cazuri extreme în care trebuie recurs la violență? Doina Cornea, nu, nu în viziunea mea asupra lucrurilor. «Michel Com, atunci vă îndepărtați de Gandhi sub acest aspect!» În scrisori către Ashram, Gandhi spunea pe de-o parte Sunt un om al păcii, cred în pace, dar nu vreau pacea cu orice preț Nu vreau acel tip de pace pe care îl ai în mormânt Și pe de altă parte, iar fraza aceasta mi se pare extrem de semnificativă Aș prefera de o mie de ori violența decât să văd un întreg popor castrat Vedeți așadar că în cel privește, Gandhi nu excludea în anumite împrejurări violența ca mijloc politic de ce? Cred că citatul acesta ar trebui judecat în context. Gandhi nu enunța aici un principiu, ci o opțiune între două posibilități istorice, sau mai degrabă o dilemă între două rele. El preferă în Bangladesh, căci despre conflictul din Bangladesh este vorba în scrisoarea aceasta, violența între cele două comunități, budistă și hindusă, castrării, adică anihilării unui întreg popor, ia în considerare două rele, alegând unul din cele două. În viața sa personală însă, Gandhi nu a acceptat niciodată violența și nici n-a practicat-o vreodată. Când a izbucnit acel conflict violent, s-a dus în Bangladesh și, printr-un simplu discurs, a calmat cele două tabere. Când a terminat de vorbit, oamenii aceia, care cu un ceas înainte se ucideau între ei, s-au îmbrățișat. A fost momentul culminant al întregii sale activități. O izbândă spirituală extraordinară. Prin forța spiritului său, a știut să calmeze două tabere animate de ură, conducându-le spre iubire. Și aș dori să adaug aici că ceea ce noi, europeni traducem prin non-violență, avea pentru Gandhi cu totul alt sens. Gandhi știa prea bine că violența nu este doar fizică, știa că poți ucide pe cineva și prin cuvânt, prin gând și prin ură. A denumit această atitudine Ahimsa, de la A fără și Himsa ură, fără ură. Pentru el, dacă două ființe umane se confruntă, confruntarea aceasta trebuie să se situeze la un nivel spiritual într-atât de elevat, încât ura se poată fi exclusă. Și chiar dacă una dintre ele resimte ură, cealaltă trebuie neapărat să răspundă fără ură. Un om, asupra căruia se exercită o violență morală sau fizică, are față de adversarul să obligația, dacă practică non-violența, nu numai să se abțină de la orice fel de violență fizică, dar nici măcar să nu-l urască. Dacă practică aceasta ahimsa, trebuie să văd în celălalt pe seamănul pe fratele meu. De fiecare dată când îi văd defectele, trebuie să-mi spun iti, iti, Acestea sunt eu, Acestea sunt eu. Și trebuie să spun din potrivă neti-neti, acesta nu sunt eu, acesta nu sunt eu sau chiar nu e asta, nu e asta. Când găsesc că am merite sau că am repurtat o victorie, căci meritele și succesul nu ne aparțin, ci trebuie să le oferim divinului, căruia îi aparțin de drept. Dacă Gandhi a reușit în acțiunea sa politică, este pentru că atinsese realmente această perfecțiune. Dar, bineînțeles, suntem niște ființe pline de defecte și e foarte greu să fii Gandhi. În Occident, care am a moștenit din păcate mai mult pe romani decât pe greci, mentalitatea, pragmatismul nostru fac, poate ca o anume perfecțiune interioară, să ne fie încă și mai inaccesibilă ce, Mă simt silit să intervin aici, căci dacă în loc să se fi confruntat cu niște englezi ușor obosiți de colonizare, Gandhi s-ar fi găsit față în față cu armatele lui Stalin și Hitler, mă îndoiesc foarte tare că acțiunea sa s-ar fi soldat cu același rezultat. Și în aceeași ordine de idei, aș vrea să fac observația că dacă poporul român s-ar fi mulțumit să spună, precum părți să preconizați, Ceaușescu, ești fratele meu drag, ești fratele meu drag. Ceaușescu s-ar mai fi aflat și astăzi la putere, căci Revoluția Românească n-ar mai fi avut loc dacă poporul român l-a alăturat. Aceasta s-a datorat actului său concret de luptă. De ce? Nici vorbă de așa ceva. Să nu urăști nu înseamnă să nu te bați. Nu înseamnă să cedezi. Gandhi nu a cedat niciodată. Noi românii n-am avut niciodată un Gandhi, din păcate. Poate că un astfel de om s ar fi dus înaintea puștilor și poate că prin forța sa spirituală ar fi știut să pace și să convingă. Cine știe dacă în fața unui Gandhi, elui el Ceaușescu, nu i-ar fi fost rușine. Spiritul este ceva viu și extrem de puternic dacă îl posezi. Când nu-l posezi, recurgi la trup, la forța la fizică, la violență. M.C. În tot timpul convorbirilor noastre a spus mai presus de orice morală, v-ați încăpățâna să subapreciați dimensiunea strict politică a existenței, deși nu se poate nega că odată ce trăim sub zodia politicului, recurgerea la violență este întotdeauna posibilă. Mi se pare o mare iluzie să vrei să elimini violența din viața politică a oamenilor. ce? De ce definiți politica prin violență? Politica de bună calitate nu este agresiune, ci negociere. Me, Mi se pare mai curând că oamenii fac politică tocmai ca să domine violența din relațiile umane și mi-ar plăcea să-l citesc pe Max Weber, care spune că statul deține monopolul violenței legitime pentru că dacă nu s-ar recurge înăuntrul organismului politic la această posibilitate, care este deci o garanție a ordinii, oamenii s-ar înfrunta în lupta tuturor împotriva tuturor, ca să folosesc expresia unui alt mare filozof. Doina Cornea. Ceea ce spuneți înseamnă pur și simplu că etica, forța spiritului, a fost înlocuită de politică, ceea ce ne obligă să recunoaștem că societățile noastre se află într-un moment de decadență. Recurgem la politică împotriva violenței pentru că suntem incapabili să fim la înălțimea eticii și acesta este un semn de decadență. După părerea mea, Gandhi a făcut politică în mai mică măsură decât și-a exercitat imensa forță spirituală. Me ce? Mi se pare totuși că foarte multe din dificultățile pe care le cunoaște la ora actuală societatea românească provin din faptul că mințile cele mai luminate, animate de cele mai bune intenții, pun morala mai presus de orice și nu văd dimensiunea politică a problemelor pe care le au de înfruntat. Doina Cornea. Nu, nu cred asta. Cele mai strălucite minți din România mai sunt și astăzi victimele unei anume mentalități care le împiedică să abordeze frontal dificultățile. Le lipsește poate experiența de a demasca deschis, fără reticențe, ceea ce este minciună, ceea ce se opune libertăților și interesului poporului. Simt adesea la ei că sunt gata să facă, nu știu de ce, mici concesii. Se învinovățesc prea mult și atunci sunt tentați să cedeze într-o oarecare măsură în fața celorlalți. Nu știu încă să spună clar și răspicat adevărul. non nu conduce la concesii din potrivă. Ea presupune o distinție clară între ceea ce pare adevărat și ceea ce e fals. Ea presupune să nu te minți. Cred că orice ființă umană are în forul său interior acest simț al adevărului și al minciunii. Cred că atunci când în sufletul tău nu mai poți să discene dacă spui sau nu adevărul, atingi un grad de decădere morală cumplită. Michel Com Doina Conea, vă veți continua acțiunea respectând mereu aceste principii de non-violență și încercând totodată să rămâneți vigilentă? Doina Conea, iată o întrebare care mă contrariază oarecum, care m-a contrariat mereu când mi s-a pus, căci n-am făcut decât să răspund cerințelor momentului. Timp de 10 ani n-am plănuit nimic dinainte. Din potrivă, după fiecare scrisoare îmi spuneam că e posibil să fie ultima, că este ultima, pentru ca apoi să survină alte împrejurări și să simt că trebuie să le dau o replică. În fond, omul este o ființă care se autocrează în fiecare clipă prin răspunsurile pe care e obligat să le dea, prin dialogul pe care îl poartă cu ceilalți și cu lumea. Voi continua să fac exact același lucru, punând totodată în aplicare anumite valori și mai ales voi încerca să existe în chip armonios, ceea ce am încercat în fond să fac întotdeauna, să mă integrez armonios în totalitate, în univers, pe planeta noastră, în societatea noastră. Și apoi, ceea ce doresc mai ales este să rămân sau să mă înapoiesc, poate, căci am fost într-o cât vagonită din mine însă și am astfel sentimentul că l-am uitat oarecum pe Dumnezeu. Să rămân într-o iubire a de Dumnezeu, să încerc în fiecare zi să-L chem în mine însă. Căci nu Dumnezeu este Cel care se îndepărtează de noi, ci noi îl izgonim. Luați de vârtejul vieții zilnice, uitându-l. Michel va plăcea în fond să vă retrageți din orice activitate publică, să renunțați la orice luare de poziție politică? Doina Cornea Nu e însă cu putință. Nu e cu putință să te retragi din istorie, căci trăiești în istorie. Nu pot să răspund negativ istoriei, nu doresc să nu răspund istoriei dacă o pot face, dacă sunt în situația de a o face. Ar fi o lașitate și nu vreau să fiu lașe, nu vreau să fiu temătoare, nu vreau să tac când trebuie vorbit și nu vreau nici să vorbesc când trebuie să tac. Michel Combe Da, dar dacă ați avea posibilitatea să trăiți într-o țară liniștită, nu v-ați mai interesa de ceea ce se face în domeniul politic și v-ați cultiva grădina untrică. Doina Cornea nu știu, n-am trăit încă într-o astfel de țară, și cred că există mereu ceva de spus. Există mereu ceva de făcut în domeniul etic. Nimic nu e perfect nici când, niciunde în lume. Poate că e o datorie a fiecăruia dintre noi să spună ce are de spus. Este periculos să te complaci în propriați comoditate, căci iată, uiți esențialul. Eu însă trăiesc în România, voi încerca să mă mențin într-o stare de libertate interioară, să aștept și să răspund acelor chemări untrice pe care le percep câteodată. Ahimsa pornește dintr-o mare libertate a spiritului și doar într-o asemenea libertate de plină se fac adevăratele opțiuni. Dacă nu o ai, nu poți să iubești și nu poți rămâne ferm pe poziție să nu faci concesii, dar să rămâi totodată într-o stare de iubire. Voi încerca să rămân pe cât îmi stă în putință într-o iubirea de Dumnezeu. La Fang, 15 aprilie 1990 Ați ascultat Libertate de Doina Cornea. A citit Elena Petrescu, noiembrie 1993